Ein deutsches Märchen. Der magische Spiegel. Es war einmal, in den schönen Straßen von Granada nur ein einziges Gerede zu hören. Oh, was für eine traurige Sache. So ein gut aussehender Mann, aber kein Ring. Oh je, wird er sich nie eine Frau aussuchen? Sind Frauen in Granada nichts wert? Sag mir, Schatz, Wird er einsam sein? All sein Leben lang? Nein, nein, nein. Sag nicht diese schrecklichen Worte. Denn er verdient eine Partnerin und wir verdienen eine Königin. Lasst uns alle für unseren geliebten König beten, damit seine schöne Braut jetzt gesehen wird. Oh, unser König ist ein großzügiger Mann? Ich bin sicher, er wartet auf die richtige Frau. Aber wer ist die richtige Frau für unseren König? Das war in der Tat die Frage, die alle in Granada beunruhigte. Eure Majestät, jede Frau hätte Glück, euch als ihren Bräutigam zu haben. Ich will keine Frau, die Glück hat. Die Frau, die ich heiraten werde, wird die Königin von Granada sein. Sie muss einen starken Charakter haben. Sie muss genug Liebe zu sich selbst und meinem ganzen Königreich haben. Sie muss nachsichtig und freundlich sein. Aber Majestät, woher sollten wir wissen, dass diese Frau all diese Eigenschaften hat? Das ist das Problem. Ich werde nur eine Frau heiraten, die keine dunklen Flecken auf ihrem Herzen hat. Ähm, wir könnten nach Ihrem medizinischen Bericht fragen. Was? Danke. ich meine keine echten dunklen Flecken. Ich meine, sie muss ein reines Herz haben. Oh, <lacht> ja, natürlich wusste ich das. Wir bräuchten etwas Magisches, um uns hier zu helfen. Der König war ebenfalls beunruhigt. Wir, wir, wir bräuchten etwas Magisches, um uns hier zu helfen. Er entschied sich und rief am nächsten Tag seinen vertrauten Barbier Emilio in den Palast. Emilio, ich brauche deine Hilfe. Hä? Sag mir, Emilio. Was passiert mit einem Königreich, das keine Königin hat? Oh, warum sollten Sie eine solche Frage stellen, Madame? Nun, warum sollte ich nicht? Unser König ist noch lange nicht dabei, eine Frau für sich selbst zu wählen. Oh, nun ja, eine Frau für ihn zu wählen, wird für mich ein Problem sein. Was meinst du damit? Nun... Nachdem er jahrelang gewartet hatte, hat sich der König endlich entschieden, den magischen Spiegel zu benutzen. Den magischen Spiegel? Ja, siehst du, ich habe einen magischen Spiegel, den ich vor Jahren in den Höhlen gefunden hatte. Nur der König wusste davon und er vertraute mir all die Jahre lang. Jetzt will er, dass ich ihn benutze, um ihm zu helfen, die perfekte Braut zu finden. Wird er zeigen, wer die Braut ist und wo sie gerade ist? Zeigt er die Zukunft? Nein, nichts dergleichen. Was er tut, ist, dass er den wahren Charakter derjenigen zeigt, die er widerspiegelt. Wenn du kein reines Herz hast, dann wird dein Gesicht, sobald du in den Spiegel schaust, Punkte zeigen. Der König hat beschlossen, die perfekte Frau zu heiraten. Die Einzige, die in den Zauberspiegel schaut, ohne Punkte zu bekommen. Also nur die reichen und gebildeten Frauen dürfen es sich ansehen, oder? Es gibt keine Kriterien dafür, wer in den Spiegel schauen darf. Die einzige Bedingung ist, dass die Frau in den Spiegel schauen muss. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Jeden Tag versammelten sich Frauen vor dem Friseurladen, nur um zu sehen, welche Frau es wagen würde, in den Zauberspiegel zu schauen. Tage vergingen und doch trat niemand ein. Frauen begannen, ihr Haar immer länger wachsen zu lassen, nur um nicht zum Friseur zu gehen. Die Väter in Granada waren unzufrieden mit ihren Töchtern. Feola Warum versuchst du es nicht? Und dann habe ich Geschwüre auf meinem schönen Gesicht? Das geht nicht, Vater. Also glaubst du nicht, dass du ein reines Herz hast? Äh, nein. Ich meine, ja. Ich meine, äh, oh Vater, ich habe mich entschieden, nie zu heiraten. Was? Das ist richtig. Ich werde für den Rest meines Lebens mit dir leben. Oh, ich liebe dich, Vater. Überraschenderweise war Fiona nicht die Einzige, die plötzlich einen Eid abgelegt hat, nie zu heiraten. Die Frauen in Granada würden lieber für den Rest ihres Lebens Single bleiben, als den Test zu machen, um den König zu heiraten. Einige Frauen hatten tatsächlich solche Angst, dass sie sich weigerten, auch in ihren normalen Spiegel zu schauen. Ah! Die Angst vor Geschwüren hörte dabei nicht auf. Es wurde berichtet, dass einige Frauen aufgehört hatten, Löffel zu benutzen, aus Angst auch nur versehentlich ihr Spiegelbild zu sehen. Oh, <lacht> ich würde es lieber mit den Händen essen. Aber, Madame, das sind Nudeln. Oh, wen interessiert's? Ich liebe es, Nudeln mit den Händen zu essen. Sieh mich an. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> da keine Frau in den Friseursalon kam, schnitt er nur noch Männerhaare. Sag mir, hat sich keine Frau getraut, in den Spiegel zu schauen? Nein, mein Herr, das ist ja schrecklich. Wie lange soll ich nicht heiraten? Was? Warum heiratest du nicht? Nun, auch ich würde eine perfekte Frau heiraten wollen. Na, das ist schrecklich. Sind diese Eigenschaften so schwer zu finden, werde ich nie eine Braut finden. Äh, Majestät, es gibt eine Frau, von der ich weiß, sie wird definitiv nicht davor zurückschrecken, in den magischen Spiegel zu schauen. Aber sie ist eine... Wer? Sag mir. Eine Schäferin. Emilio. Bist du verrückt geworden? Eine Schäferin soll die Königin von Granada werden? Wie kannst du es wagen? Warum kann eine Schäferin nicht die Königin sein? Wenn sie die Eigenschaften hat, die geeignet sind, die Königin zu sein, dann sollte ihre Geburt in der Familie eines Hirten sie nicht aufhalten. Denke daran, danken. Wahre Führer haben oft einen bescheidenen Hintergrund. Emilio, geh und finde sie und bring sie zu mir. Der Tag, an dem die Schäferin in den Palast gebracht werden sollte, war der am meisten erwartete Tag in Granada. Die Nachricht hatte alle erreicht und alle drängten sich zum Palast. Überall gab es Gemurmel und zweifelnde Menschen. Die Schäferin trat vorsichtig ein. Sie war verängstigt und nervös. als sie so viele Menschen im Palast versammelt sah. Bitte, keine Sorge, Milady. Sag mir, hast du keine Angst, in den Zauberspiegel zu schauen? Bist du dir bewusst, was das bedeuten würde? Wenn du in deiner Vergangenheit Fehler gemacht hast und kein reines Herz hast, wird dein Gesicht Punkte zeigen. Hm. ich verstehe, Ihre Majestät. Aber ich glaube, dass Fehler machen bedeutet, menschlich zu sein. Wir alle machen Fehler. Ich bin sicher, dass ich viele Fehler gemacht und einige schreckliche Entscheidungen getroffen habe. Aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich lerne immer noch und werde es immer tun. Ich schäme mich nicht für meine Fehler. Ich akzeptiere sie. Es macht mich stärker. So sprach die Schäferin vor dem König und trat vor den Spiegel. Als alle späten, war es im Palast still vor Ehrfurcht. Diese blauen Augen und die helle Haut der Schäferin sahen absolut makellos aus im Spiegelbild. Sie trat zurück, um den König anzusehen, und er starrte sie liebevoll an. Granada hat seine Königin gefunden! Granada hat seine Königin gefunden. Alle im Palast freuten sich, aber dann kam eine kluge Stimme. Warte eine Sekunde. Ich verlange, dass ich sofort den Spiegel sehe. Ich kann beweisen, dass es niemand Magie darin gab. Es ist alles eine Lüge. Deal ist ein Deal. Wir gaben allen eine faire Chance, in den Spiegel zu schauen. Aber keiner von euch hatte Vertrauen in sich selbst, es zu tun. Ob der Spiegel magische Kräfte hatte oder nicht... Ist nun Geschichte. Du hättest es dir ansehen sollen, als du die Chance dazu hattest. Ihr habt recht, Eure Majestät. Ich entschuldige mich im Namen meiner Tochter. Meine Königin, ich werde nie vergessen, was Sie gesagt haben. Wir sollten unsere Fehler nicht vor uns selbst verbergen. Wir müssen sie akzeptieren und von ihnen lernen. Sobald wir uns selbst vergeben haben, können wir leicht die Fehler anderer akzeptieren und auch ihnen vergeben. Nur dann werden wir reinen Herzens sein und ihr Herz ist wirklich das reinste von allen. Granada fühlt sich geehrt, sie als seine Königin zu haben. Der König war froh, die perfekte Braut gefunden zu haben. Ihre Trauung war eine der größten, die Granada je gesehen hatte. Die Menschen tanzten und freuten sich, eine willensstarke und großzügige Königin gefunden zu haben. Und was den magischen Spiegel betrifft, so würde niemand jemals wissen, ob er wirklich Magie enthält. Denn die beste Art von Magie liegt in unserem eigenen Herzen. Das Ende.